«Рік, два, десять, три дні. Це щось змінить?» І він відсунув свічку назад, немов пішку на гральній дошці, мовляв, «Ваш хід, пані». «Отже, рік? Два чи десять?» Накинулася вона на нього з палаючими очима. «Це має якесь значення для того, аби ви сказали, що з нею?» «Неабияке?» – відрізала Ельміра і втупилась в нього своїми прекрасними очима. «Отже, з грудня минулого року», – з викликом сказав він. Чи ви вважаєте цього замало, аби хвилюватися за людину?» «А як я можу знати напевне, що ви знайомі з грудня?» Не відповідаючи на його запитання, гнула свої жінка з плакату. І бахкання ззовні здалося йому менш фантасмагоричним, ніж цей допит. «Навіщо вам це знати напевне?» – роздратовано буркнув Герман. «На її матір ви не дуже схожі. З віком не стиковочка. Отже, з грудня, незважаючи на його буркотіння, вела далі Ельміра». І вас звати Герман? З Грудня Герман. Хвилиночку. Вона дістала з кишені мобільний телефон і почала натискати кнопки, перевіряючи сигнал. Він перехопив її руку. Що ви робите? Зараз сюди прилетить сеперський подарунок. Вона висмикнула руку, зблиснула очима. Мені треба дещо уточнити у Юльки. Що уточнити? В якої Юльки? Вони завовтузилися в кутку, віднімаючи один в одного телефон. Аж доки не почули голос баби Віри з іншого кутка. Дитино, дрючок візьми. Або банкою, банкою дай по башці в разі чого. Зупинилися, важко дихаючи. Бабахнуло просто над головою. Телефон випав з рук Ельміри, закотився під поличку з каламутними позаторішніми помідорами в трилітрових слойках. В світлі до горячої свічки вони поглянули одне на одного. Дурнішої ситуації під час нічного обстрілу годі уявити. Спочатку посміхнувся Герман, а вже потім зареготали обоє. Навіть Баба Віра відгукнулася коротким смішком. «От дурні діти, от дурні! Війна, а їм хочеться. Ех, молодість!» Герман знайшов телефон, відключив його, віддав Ельмірі. «Ну, і що це було? Можете пояснити?» «Поки не впевнюсь, не можу». «А чому ви хочете впевнитися, чорт, забирай? Я вам поставив просте запитання, а ви влаштували допит». «Я хочу впевнитися, що ви той самий, Герман, той, про якого Лара говорила». «Говорила? Коли? Що говорила? Де вона?» «Дочекаємося ранку. Мені треба зробити дзвінок», – вперто вимовила Ельміра. «Це не моя таємниця». І більше не зрунила ні слова. О п'ятій обстріл припинився. За ніч Герман нарахував 30 вибухів, знав, що сьогодні про це скажуть у новинах. Скажуть і про те, що ніч у селищі минула без втрат і поранень. Принаймні, він так оцінив ситуацію, коли вийшов з підвалу. Оглядівся. З неба звисали клоча пошматованих хмар, але крізь них пробивалися рівні потужні промені світла. Несподівано він всією шкірою до мурашок відчув весну, її новонароджену і вічно рожево-золотисту красу. Її свіжий аромат, змішаний запахом землі і трави, відчув гостро до спазмів у горлі, на тлі розтрощених і покинутих обійсть, які ще так недавно світилися білизною охайно побілених хат, і з кожною побіленою грядкою, кожним барвистим квітником і любовно вимощеними колодязями говорили про хазяйнуватість господарів, про їхню важку щоденну працю, про спадкоємність поколінь котрі мусять продовжувати і зберігати те, що набудовано прадідами. Тепер це все під п'ятою варварства. Розтрощені будинки, понівечені грядки, зруйновані колодязі і порожнеча. Але цілісним і непорушним у всьому цьому безладі було це золотисто-рожеве світло, ці рівні, непереможні і кого незалежні промені, що боязко обмацували руїни і вдихали в них життя. Цей запах трави й землі – це білосніжне цвітіння весни. Те, що не можна помацати руками, а отже – вічне. Снаряди пошкодили лінію електропередач, розкорочили ретранслятор. Це означало, що він мусить залишитись і все почати спочатку. Він готовий до цього починати кожен день спочатку. Вперто, аж доки там, на тому боці, не закінчиться міна. Всі до однієї. І самі вони, ті, хто зоп'яно гатять по мирних селах, не закінчаться. Всі до єдиного. Він пройшовся по подвір'ю. Селище здавалося вимерлим. Навіть півні не співали. Але у вошневому тумані боязко починали цвірінькати горобці. Постріл снайпера свиснув у соцільній тиші, сколихнувши рожеву золоту сітку неба. Болі він не почув. Лише здивувався, що за якусь мить Перед очима виник вивернутий шмат землі. І перед тим, як закрити очі, побачив на цьому щедрому шматку чорнозему, білого,